Пропонував перспективну роботу в приватній клініці. Нарешті Олександр вирішив, що досить з нього тих поборювань він втомився. От і надумав поїхати, роздивитися все на місці і, можливо, наважитися на переїзд. Брів парком. Самотні ліхтарі блимали розчаровано своїми оченятами. Листопад. Темніє швидко. На містку ще здалеку між віттям голих дерев запримітив темну постать. Підійшов ближче Оксана. Вона стояла на містку скупого кохання, з гори на холодно-темні води. На воді від погойдування вітру зарябіло. Сашкові здалося, що то сум колами розходиться плесом річки. Оксанко! Привіт. Тихенько, щоб не сполохати її печаль, покликав Олександр. Вона озернулася. Скільки болю було в її очах. Скільки жалю. Він хотів сказати, як її розуміє, бо сам добре пам'ятає похорон і тата, і мами. Хотів сказати, що сумує і тужить разом з нею і ладен перелити її білю своє серце, тільки щоб Башканоша ноша не здавалася такою дошкульною. Він волів пригорнути її до себе, висушити сльози, які завмерли на крилаттях вій, і готові були будь-якої миті полетіти додолу. Та натомість бовкнув затерти. Мені дуже прикро, Оксанко, і шкода твого татка, він був хорошою людиною. Оксана повернула обличчя до ріки. Стояла і дивилася на воду. Мама з бабусею поїхали в село. Бабуся перебереться до мами жити. Ця смерть зовсім їй підтяла. А я втекла з порожньої квартири, пішла на цвинтер, погомоніла з батьком, поплакала. А додому й Там порожньо і сумно. Мені чомусь здається, що з відходом тата стане ще гірше. І не лише в моєму житті. Прикро, що я не можу ні довше побути тут, ні повернутися додому назавжди. Зараз не можу ніяк. Оксана ніби говорила сама з собою, чи з водою внизу під мостом, чи з деревами в парку. Донечка Мар'янка прихворіла, Гриб, тож мусила сама їхати на похорон. Довше лишитися не можу, хвилююся. Вона нарешті відриває погляд від води, озирається і пильно дивиться на чоловіка. Сашку, ти дуже поспішаєш? Йому стає байдуже до автобусів, що ходять згідно з розходом, адже поруч його Оксана така зажурена, як він міг тоді поїхати. Вони бредуть пізньо-осіннім парком, що рудить під ногами змарніла від старості листя, вітер розносить доріжками шматочки смутку переміж із краплинками води. То пробиваються крізь пелену Небесного жалю сльози. мить і вони затоплять світ. Олександр несподівано для себе розповідає Оксані про свої негаразди, розчарування, прикрущі жалі. Востаннє вони розмовляли по-справжньому в Києві, в далекому 90-му. Так, по-справжньому. Тоді й наговорилися вдосталь, і чи не вперше, Отримав від неї надію на взаємність, яка досі тримає його на плаву. Якось так складалися життєві обставини, що бажані зустрічі пробігали мимохіть. Точніше, навіть не мимохіть, а так по зрадницьки втікали. Сашко згадав, як пару разів він, будучи в Києві на конференції, ту відряджені, так і не зумів зустрітися з Оксаною. Хоч і телефонував їй по декілька разів на день, та разу не заставав удома. Принаймні, сталевий жіночий голос так йому відповідав. Лишав, звісно, і номер свого телефону, що передзвонила, та все дарма. Чомусь був упевнений, їй просто нічого не передавали. Коли вона приїжджала до батьків у рідне містечко, він або цього не знав, або зустрічав її не саму, чи з донькою, чи з чоловіком. При зустрічі відбирало мову, і всі слова панічно розбігалися, мов мурахи, в зруйнованому мурашнику. Тоді справді ставало не по собі, бо він щось таки читав у її смарагдових очах. Чи була там надія, а чи лише смуток не знав. Оксана здавалася найріднішою і водночас такою далекою, і, що найгірше, чужою дружиною і матір'ю, не його дитини. Злодій кувато ховав очі, бо здавалося, ті можуть зрадити, і намагався чкорнути якнайшвидше подалі від неї і від самого себе. І що то за дурень вигадав Очі не бачать, серце не болить Болить та ще й як Але чи можна заховатися від кохання Якщо воно не сонце Навіть і не хмара, а частинка тебе Від себе не втечеш Йдуть парком, розмовляють Про роботу, про життя-буття про Оксанину доньку. Олександр про свої невдалі одружня трішки з гіркою іронією. Проте, зрештою, що на роботі зайшов у безвихідь. Сашку, скажи мені,